Şeihul din Alexandria și robii lui. Ali Banu și din Alexandria era un om ciudat. Când trecea de dimineață pe ulițele orașului, cu turbanul lui din cașmir scump, cu veșmântul de sărbătoare, încins cu un care prețuia cât 50 de cămile, când trecea așa, cu pași domol și apăsați, cu fruntea întunecată, cu sprâncenele încruntate, cu ochii plecați, mângându-și gânditor la fiecare cinci pași, barba lungă și neagră, când se ducea astfel la moschee, unde, potrivit de sale, citea credincioșilor din Coran, oamenii se opreau în loc, se uitau după el și, -și spuneau, Ce bărbat chipe și împunător!" Și bogat, un șeic bogat, a cineva, foarte bogat. N-are un palat în portul Istanbul? nare are avuții și moșii și mii de vite și duiumi de robi? Da, zicea al treilea, tătarul ce a fost trimis de la Istanbul, de padișahul însuși, profetul să-l binecuvânteze, îmi spunea că șeicul nostru se bucură de multă trecere la reis efendi, la capugipașa, și chiar la sultan. Da, striga un al patrulea, pașii săi sunt binecuvântați. Este un om bogat și ales, dar, dar știți cu toții ce vreau să spun. Da, da, murmurau atunci ceilalți. E adevărat, are și el supărări. N-am vrea să fim în locul lui. Este un bogat și un ales, dar... Hm, dar... El avea o casă minunată în cea mai frumoasă piață din Alexandria. În fața casei se afla o terasă mare înconjurată cu ziduri de marmură și umbrită de palmieri. Acolo, ședea deseori seara, și fuma din archilea La o depărtare de el Smeriți 12 robi în veșminte bogate Îi așteptau porunci Unul îi ținea la îndemână betelul Altul umbrela de soare Al treilea Umplea vasele de aur curat Cu salep scump de Rodi, Un al patrulea Legăna o apărătoare din pene de păun Pentru a goni muștele din apropierea stăpânului Cântăreții își țineau la îndemână lăutele și surlele Pentru a-l desfăta cu cântări În dată ce le va cere Iar cel mai învățat dintre toți Purta mai multe suluri de hârtie Ca să-i citească din ele Dar ei așteptau zadarnic porunca Șeicul nu dorea nici muzică Nici cântări Nu dorea să audă parabolele Sau stihurile înțelepților Nu dorea să audă cântăreții trecutului nu voia să custe nici din salep, nici să mestece Betel. Până și robul, cu apărătoarea din pene de păun, se trudea satarnic, Căci stăpânul nici nu băga de seamă când vreau muscă îi dădea târcoale buzăind. Trecătorii se opreau adeseori și se minunau de înfățișarea măreața casei De robii cei scump înveşmântaţi, de întregul dichis. Când se uitau la șic, care ședea întunecat și sub palmieri cu ochii atintiți, nu numai la norișorii albăstria-i narghilelei, tădeau din cap și spuneau Într-adevăr, bogătașul e un om sărman. El, care are atâtea avuții, e mult mai sărac decât cel ce n-are nimic, căci profetul nu i-a hărăsit și înțelepciunea de a se bucura de bogăția sa. Așa vă vorbeau oamenii, râzând de el și văzându-și de drum. Într-o seară, când ceicul ședea ca de obicei sub palmierii din fața casei sale, înconjurat de toată strălucirea pământească și pufăia măhnit și singuratii din narghilea, nu departe de el, se opriră câțiva tineri care îl priveau și râdeau. Cu adevărat, zise unul, șeicul Alibanu e un nerod. Dacă aș avea eu comorile lui... M-aș folosi altfel de ele. În fiecare zi aș petrece și m-aș veseli. Mi-aș ospăta prietenii în cele mari, care ar răsuna tot timpul de râs și voie bună. Da, răspunse al doilea, n-ar fi rău. Dar prietenii mulți te fac să-ți risipești avutul, fie el mare cât al sultanului, profetul să-l Dar dacă ar fi să șed seara sub palmieri, în acest loc atât de frumos ar trebui să cânte robii, să vină dănțuitorii, să dănțuiască și să facă fel de fel de lucruri. În vremea asta eu aș fuma boierește din Nargilea, aș porunci să mi se aducă șerbet scump și m-aș desfăta a idoma califului din Bagdad. Se spune că șeicul, grăiei al treilea tânăr, care era grămătic, e un om învățat și înțelept, cu adevărat, Deslușirile sale din Coran dovedesc că are cunoștințe în toate privințele și cunoaște toate scrierile înțelepciunii. Dar oare viața lui e o rânduită ca unui înțelept? Iată un rob cu brațele pline de suluri. Eu mi-aș da chiar de sărbătoare să pot citi mai unul din ele, căci sunt desigur, sigur scrieri rare, pe când el șade, fumează, iar descrieri, nici că se simchisește. Dacă aș fi eu șeicul Ali alibanu, aș pune omul să-mi citească până n-ar mai avea răsuflare, ori până s-ar lăsa noaptea. Ba, ar trebui să-mi citească și atunci, până așa țipi. Ha, chiar că te-ai pricepe să duci o viață frumoasă, zise al patrulea. Auzi, să mănânci, să bei, să cânti, să dansezi, să citești zicale și să asculți sticurile unor bieți poeți. Nu, no, eu aș face cu totul altceva. El are cai de soi, cămile și o grămadă de bani. Eu, în locul lui, aș călători. Aș călători până la capătul pământului, până la moscoviți, până la franțujii. Niciun drum nu mi s-ar părea prea lung pentru a vedea minunățiile lumii. așa aș face dacă aș fi omul de colo. Hmm. Tinerețea e vârsta cea mai frumoasă a omului. E sortită veseliei, rosti un moșneag cu o înfățișare tare sărmană, care se oprise lângă ei și le auzise vorbele. Dar dați-mi voie să vă spun că tinerețea n-are minte și vorbește uneori fără rost fără să știe ce face. Ce vrei să zici, moșule? Întrebară tinerii mirați. Despre noi e vorba. Ce te privește că îi găsim cu sur șeicului pentru felul său de viață? Când cineva știe mai mult decât altul, trebuie să-i arate unde greșește. Așa spune profetul, răspunse bătrânul. E adevărat că șeicul a fost binecuvântat cu avuții, care tot ce își poate dori inima, dar... El e întunecat și posomorât pentru pricini întemeiate. Credeți că așa a fost el întotdeauna? Deloc. Îl știu încă de acum 15 ani. Pe atunci era voinic și vioi ca un căprior. Trăia în veselie și se bucura de viață. Atunci avea un fiu, bucuria zilelor sale, frumos și învățat. cine îl vedea și la au cât să-l pismuiască pe șeic pentru asemenea comoară, căci 10 ani avea numai și era tot atât de învățat ca unul de 18. Și-a murit fiul, sărmanul șeic, strigă tânărul grămătic. Ar fi o mângâiere pentru el să știe că s-a întors pe meleagurile profetului, unde ar trăi mai bine ca în Alexandria. Dar ceea ce a avut de pătimit e mult mai rău. Era pe vremea când franțujii au năvălit în țara noastră ca niște lupi lacomi și s-au bătut cu noi. Au cucerit Alexandria și de aici au înaintat tot mai departe, luptând cu mame lucii. Șeicul a știut să se înțeleagă bine cu ei. Dar, fie că râfneau la avuțiile sale, fie pentru că a ținut partea fraților să într-o credință, nu știu cum a fost. Pe scurt, au intrat într-o zi în casa lui și l-au învinuit că sprijină în taină cu arme, cai și merinde pe mameluci. El a încercat în fel și chip să-și dovedească nevinovăția, dar totul a fost în zadar. Căci francezii aceia erau oameni grosolani, lipsiți de inimă când era vorba să stoarcă bani. L-au luat deci pe feciorul său, pe micuțul Cairam, cază loc în tabăra lor. Șeicul le-a făgăduit bani mulți, drept răscumpărare pentru copil, dar francezii n-au vrut să-l dea, având de gând să ridice prețul. Deodată le-a venit de la pașa lor, sau, cum îi spune, poruncă să se urce pe corăbii. La Alexandria... Nu s-a știut nimic despre asta. Franțuși au plecat pe mare, iar pe fiul lui Alibanu... ...l-au luat de bună seamă cu ei... ...căci nu s-a mai auzit niciodată nimic despre el. O, sărmanul, ce greu l-a lovit alah. Strigară toți tinerii deodată și se uitară cu miră la șeic... ...care ședea mâhnit și singuratic sub palmieri... ...înconjurat de scumpeturi. Nevasta lui, pe care o iubea mult... A murit de dorul fiului ei. Șeicul și-a cumpărat o corabie, a înzestrat-o cu toate cele de trebuință și l-a rugat pe vraciul franțuz care locuiește acolo, pe lângă havuz, să-l însoțească în Franța, ca să-și caute fiul pierdut. S-au suit pe corabie și-au mers vreme îndelungată pe mare până au ajuns în țara gheaurilor, a necredincioșilor ce fuseseră în Alexandria. Zadarnic l-au căutat în toate orașele pe micuțul Cairam, nimeni nu știa de el. Așa că au început să vrea să se întoarcă înapoi. Și de atunci, Sheikul trăiește tot gelindu-și fiul și pe bună dreptate. De câte ori mănâncă sau bea, nu-i oare firesc să se gândească? Acum, săracul meu Cairam, o flămânzi, o fi poate însetat? Iar când se împodobește cu burnuzuri de preț și cu veșminte de sărbătoare, așa cum i-o cere slujba și vrednicia lui, nu se gândește oare că feciorul său nu avea nici cu ce să-și acopere goliciunea. Chiar când e înconjurat de cântăreți și de întuitori, de grămătici, de robii lui, nu poate să nu se gândească. Acum, sărmanul meu fiu, o fi făcând și el sărituri sau o fi cântând în fața vreunui franțuz stăpânul lui. Mi se cere. Și mai mult decât orice, îl îngrijorează gândul că micul cairam, aflându-se atât de departe de țara strămoșilor săi, în mijlocul necredincioșilor ce-și bat joc de el, să-și piardă credința părinților săi și el nu o să-l mai poată îmbrățișa în grădinile raiului. De aceea se și poartă atât de blajin cu robili lui și dă săracilor atâția bani. Se gândește că Allah are să-l răsplătească, înduioșând inima stăpânilor franțuși ca să se poarte blând cu fiul său. De asemenea, în fiecare an, în ziua în care i-a fost răpit fiul, dă drumul la 12 robi. Despre asta m-am aflat și eu, zise grămăticul, dar se povestesc fel de fel de lucruri curioase. De fiul lui nu s-a pomenit. Dar despre Alipanu se spune că ar fi un om ciudat Și mai ales că îi plac foarte mult poveștile În fiecare an pune la încercare pe robii lui Și celui care povestește mai frumos îi dă drumul din robie Nu ascultați ce oameni, oamenii, zise moșnea Lucrurile stau așa cum v-am spus eu Și eu știu ce vorbesc Firește, atunci când i-am rât Vrea să-și mai alunge gândurile negre, ascultând povești. Robilor le dă însă drumul numai de dragul fiului său. Dar să lăsați seara, s-a răcorit și trebuie să-mi văd de drum. Salem aleikum, pacea fie cu voi băieții. De acum încolo o să aveți o părere mai bună despre șeicul acesta cursecat. Tinerii, mulțumiră moșneagului pentru cele auzite, se mai uitară odată la cernitul tată și coborâră ulița, fiecare spunându-și în sine. N-aș dori să fiu șeicul alibanu. Puțină vreme, după ce tinerii aceștia vorbiseră cu moșneagul despre șeicul alibanu, se întâmplă ca ei să treacă din nou pe acea uliță, cam pe la ceasul rugăciunii de dimineață. Aminându-și de și de, de istorisirea lui, îl căinară cu toții pe privind spre casa lui. Dar care nu le fumirarea când văzură totul minunat împodobit? Pe terasa unde se plimbau roabe gătite, fluturau flamuri și steaguri. În sala casei erau așternute covoare scumpe, iar treptele scării fuseseră îmbrăcate în mătăsuri de preț. Până și pe uliță era întins un postaf subțire, frumos țesut din care mulți ar fi dorit să-și facă un veșmânt de sărbătoare sau o pătură pentru picioare. Ia uite cât s-a schimbat șeicul în câteva zile, strigă un tânăr U! O da, vreo serbare. vrea să-și arate cântăreții și dănțuitorii. Ia privis ce covoare, nimeni nu are așa ceva în toată Alexandria și postavul ăsta de pe caldarâm. Ce păcate, el zău așa! Eu cred, spuse un altul, că așteaptă un oaspete de seamă, căci asemenea pregătiri se fac când vine stăpânitorul vreunei țări mari, sau când un efendi cinstește o casă călcându-i pracul. Oare cine-o fi venind aici? Oare colo de vale nu se sărește moșneacul de acum câteva zile? El le știe pe toate și o să ne poată lămuri. Hei, moșule, nu vrei să vii încoace o clipă?" Auzind strigătele și văzând semnele pe care îi le făceau, moșneacul se apropie și recunoșcu recunoscu pe tinerii cu care stătuse de vorbă de unăzi. Ei... Îi arătară pregătirile ce se făceau în casa șeicului și îl întrebară dacă nu știe ce oaspete de seamă era așteptat. Vă închipuiți de bună seamă, răspunse el, că nu dă o serbare de bucurie sau că un om mare cinstește casa. Hm, lucrurile nu stau așa. După cum știți, azi e ziua a 12 -a din Ramadan și în această zi, a fost dus în robie fiul lui. Pe barba profetului, strigă unul dintre tineri. Aici parcă s-ar pregăti o nuntă, o sărbătoare, deși e vestita lui zi de șale. Ce zice toate astea? Nu crezi că șeicul are mintea cam struncinată? Ha, nu crezi că te pripești din nou cu judecata, tânărul meu prieten? Întrebă bătrânul zâmbind. Și de data asta, săgeata a fost ascuțită și începătoare, și acul întins. Totuși, a de departe de țintă. Aflați, deci, că șeicul îl așteaptă astăzi pe fiul său. Deci l-a găsit!" strigară tinerii bucuroși. Nu, și poate că nu va fi găsit curând. Dar aflați că acum opt sau 10 ani, când șeicul petrecea această zi cu jale și cu plânsete, dând drumul robilor și miluind cu mâncare și băutură pe mulți săraci, s-a întâmplat să o spăteze și pe un derviș care zăcea ostenit, vlăguit la umbra casei. Dervișul era însă un om sfânt și se pricepea să ghicească viitorul și să citească în stele. După ce fu omenit de mâna milostiva șeicului, se apropie de acesta și îi spuse... Cunosc pricina mâhnirii tale. Nu e oare astăzi ziua a, 12 a a lunii ramadan și n-ai pierdut în această zi pe fiul tău? Alină-ți durerea. Această zi de jale va fi odată zi de bucurie, căci într-o astfel de zi se va întoarce fiul tău. Așa vorbi dervișul. Ar fi un păcat pentru orice musulman să se îndoiască de spusele unui asemenea om. Durerea lui Ali nu s-a ogoit, dar în această zi el așteaptă mereu întoarcerea fiului său, împodobindu-și casa și sările și scările, de parcă l-ar aștepta să sosească din clipă în clipă. Minunat! rosti grămăticul. Dar aș vrea să văd și eu cum sunt toate rânduite atât de frumos, cum el însuși tânjește în mijlocul acestor minunății și mai ales aș vrea să ascult poveștile spuse de robii lui. Nimic mai ușor, răspunse moșneagul. Mai mare robilor din casa șeicului mi prieten de mulți ani și mă lasă întotdeauna în sală să stau într-un loc șor unde nu mă vede nimeni, ascuns de mulțimea slugilor și prietenilor. Am să vorbesc cu el să vă dea voie înăuntru. Sunteți numai patru și s-ar putea să îngăduie. Veniți aici, pe la ceasul al nouălea Și am să vă spun dacă puteți intra Astfel vorbi bătrânul Tinerii îi mulțumiră Și se îndepărtară arzând de nerăbdare Să vadă ce se întâmplă La ceasul hotărât Veniră în piața din fața casei șeicului Și aici îl găsiră pe moșneag Care le spuse că mai marele robilor Îi dăduse voie să intre cu ei El o înainte dar nu pe poarta și pe scările bogat împodobite, ci pe ușelă duralnică, pe care apoi o deschise cu grijă. Îi conduse apoi prin mai multe coridoare până ajunseră în sala cea mare. Aici era mare îmbulzeală, oameni bogat înveșmântați, bărbați de seama orașului și prietena ai șeicului care veniseră să-i alină durerea, precum și rob de tot felul și de toate neamurile. Dar erau mâhniți, căci își iubeau stăpânul și jeleau împreună cu el. La capătul sălii, pe un divan bogat, ședeau cei mai devază prieteni ai lui Ali și erau slujiți de robi. Șeicul ședea jos lângă ei, căci durerea pentru fiul său nu îi îngăduia să șadă pe covorul bucuriei își sprijinea capul în mâini și părea să dea puțină ascultare în bărbătărilor pe care îi le șopteau prietenii săi. În fața lui se aflau câțiva bărbați tineri și bătrâni îmbrăcați în veșminte de robi. Bătrânul le spuse tinerilor săi prieteni că aceștia erau robi cărora Aliba nu le va da drumul în acea zi. Printre ei se aflau și câțiva franțuși și moșneagul le arătă mai ales pe unul dintre ei care era negrăit de frumos și foarte tânăr. Sheikul îl cumpărase pe o sumă mare, numai cu câteva zile înainte, de la un neguțător de robi din Tunis. Și acum totuși îi dădea drumul, fiind încredințat că, cu cât va trimite mai mulți franțuși în țara lor, cu atât profetul îi va înapoia mai repede fiul. După ce se aduseră tutun și băuturi răcoritoare, șeicul făcu un semn mai mare lui robilor. În sală se lăsă o liniște adâncă. El pășind fața robilor cărora urma să li se dea drumul și rosti cu glas limpede. Voi, care veți fi dezrobiți azi din mila stăpânului meu Alibanu, Libanu, din Alexandria, îndepliniți acum cele ce se obișnuiesc în această zi în casa lui, și începeți să povestiți. Robii începură să șușotească între ei. Apoi, un bătrân rob ceru cuvântul și începu a povesti. Dar aceasta este altă poveste.